Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala al-imam Ibnu Jurrum rahimahu wa ta'ala wal jawazim 18 'Amil 'amal yang menjazmkan ada 18. Wa hiya yaitu lam yang pertama lam walamma, yang kedua lamma waalam, yang ketiga alam waalamma, yang keempat alamma walamul amri wa du'a, yang kelima lamul lamul amr wa du'a, walafin nahi wa du'a, yang keenam la nahi dan la du'a wa in, dan yang selanjutnya in wa ma ma kemudian man wa kemudian mahma wa kemudian idza wa kemudian ayyun wa kemudian mata ayyana au ayyana wa aina wa anna fi syi'r khassatan dan yang terakhir idza dalam syair sejarah khusus Al-Syarih berkata penasyarah Hadihi thamaniya ta'ashara Ini 18 amil yang menjasimkan Minha sitatun Tajizimu fi'lan wahida Di antaranya ada enam amil Yang menjasimkan satu fi'il Wahia yaitu Lam kem, yaitu Yang pertama lam kem, Walamma yang kedua lamma Waalam yang ketiga lam Waalamma wa, wa, yang keempat lamma Walamul amri wa du'a in kalimat alamul wa du'a wala fil nahy wa du'a dan yang keenam la nahi la du'a la nahi wad du'a ini enam amil yang menjazmkan satu fiil mudhari' wa baqiha tajzimu fi'lain dan sisanya menjazmkan dua fiil mudhari' qala asy kemudian pensyarah menjelaskan contoh-contoh masing-masing amil yang menjazamkan fiil mudhara' قَالَ فَمِثَالُ الْجَزْمِ بِلَمْ Beliau mulai dengan amil-amil yang menjazamkan satu fiil mudhara' فَمِثَالُ الْجَزْمِ بِلَمْ Contoh amil yang menjazamkan fiil mudhara' yang dijazam dengan lam قَالُهُ تَعَالَى فِيَمَنْ أَوْهُ تَعَالَى لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلِ لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْ Fiil mudhari' takun di sini dijazm oleh lam. Tanda jazmnya adalah sukun. Wa misalul jazm bilamma dan contoh fiil mudhari' yang dijazm dengan lam ma qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala walamma ya'lamu Allahul ladzina jahadu minkum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Nah, di sini lam dan lam sama-sama bermakna nafi, bermakna penafian. Wa Wamilal jazmi bi alam, contoh, fil muzar yang dijazm dengan alam. Qulhu Taala firman Allah Taala al alam nashrha laka sadrak, ya bukankah kami telah melapangkan dadamu, wahai Nabi Muhammad. Wa alam wa alam ma hiya lam wa lam ma. Dakhlat alaihima hamzatul istifham Yang amil alam dan alam Itu pada hakikatnya adalah Lam dan lam ma yang dimasuki Hamzatul istifham nah, Lam dimasuki hamzatul istifham menjadi alam Lam ma dimasuki hamzatul istifham menjadi alam ma Wa innama dhakaraha ma'a hamzatul istifham Taqriban lilmubtidi Dan beliau menyebutkan Lam dan alam disertai dengan hamzah istifham untuk mendekatkan terhadap penuntut ilmu yang pemula. Nah, pada hakikatnya alam dan alam itu lam dan lam yang dimasuki hamzah is istifham. Wa mithalul jazmi bi alam Contoh, 'amil al-fil yang dijazm dengan alam ma. Qaulus sya'ir, ucapan penyair, 'ala hina atabtul mashib 'ala sibah fa qultu alamma ashuwasyayb washaibu wazighu naam yang dijadikan syahid di sini atau dalil di sini adalah alamma ashu alamma ashu di sini ashuu fil mudhari' di jazm oleh alamma tanda jazmnya adalah membuang huruf illah di akhirnya yaitu huruf illah berupa waw Tahunya dari mana dari dhamma sebelumnya sebagai sebagai dalil bahwasanya waw yang dibuang Dikarenakan sama identik dengan waw qala wa misalul jazmi bilamil amr contoh fi al mudhari yang dijazim dengan lamul amr qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi hendaklah orang yang memiliki keluasan harta berinfak dari hartanya dari keluasan kelelu hartanya di sini fil mudhara' yunfaq dijazm oleh lam amr. Lamul amr lam yang menunjukkan makna perintah. Biasa dimanakan hendaknya. Wa misalul jazmi bilamid du'a. Contoh fil mudhara' yang dijazm dengan lamud du'a. Contohnya adalah qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala li alayna rabbuk ya mahan rabbmu membinasakan kami saja di sini fil mudhari yaqdi dijazm oleh lam du'a tanda jazmnya adalah membuang huruf illah membuang huruf illah ya qala wal farq bain du'a perbedaan antara perintah dan doa an al amra liman huwa perintah itu ditujukan kepada orang yang di bawahmu kedudukannya wa liman huwa a'la minka dan doa itu ditujukan kepada orang yang lebih tinggi darimu kedudukannya nah ini perbedaannya Seperti pada contoh Lamud du'a Ini ucapan Nam Ucapan penduduk ahli neraka Ya karena Tidak kuat dengan azab Dia meminta untuk dibinasakan Memintanya kepada Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga disebut Lam, lam du'a Yang dikarenakan Ditujukan kepada Allah Yang tingkatannya lebih tinggi Sehingga disebut Lam du'a Adapun kalau ditujukan kepada orang yang lebih rendah darimu secara kedudukan maka disebut perintah. Qala misalul jazmi bila <finnahi> Contoh, fi Contoh fil mudhari' yang dijazm dengan la nahi. Qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala la takhaf wa la tahzan. Jangan engkau bersedih. Nah, jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Takhaf di sini fil mudhari' dijazm oleh la nahi. Tanda jazmnya adalah sukun demikian pula tahzan. Wafal al-Jazmi bilafid dhu'a. Jadi dalam Muzar yang dijazm dengan lafid du'a. Qauluhu Taala firman Allah Taala, "Rabbana la ta'akhidna in nasiina". Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami jika kami lupa. Perbedaan nahi dan du'a juga sama. La nahi itu ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya ado atau adapun lam doa itu kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya qala kemudian pensyarah menyebutkan contoh-contoh amil contoh-contoh fil mudhara yang dijazm oleh amil-amil yang menjazmkan dua fil mudhara qala wa misalul jazmi bi'in. contoh fil mudhara yang dijazm dengan in qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum jika kalian beriman dan bertakwa niscaya Allah akan memberikan pahala bagi kalian. Di sini yang dijadikan syahid adalah fil mudhari' tu'minu. Tu'minu di sini dijazm oleh in. Tanda jazm adalah membuang nun dikarenakan tu'minu termasuk fil fil yang lima Di sini in menjazmkan dua fil mudhari', fil mudhari' yang pertama tu'minu Sebagai fiil syarat Ada pun fiil motor Yang kedua yang dijesamkan adalah Yuktikum Yukti Yukti adalah Membuang huruf illah Yaitu ya Kerana dia termasuk Fiil motor yang diakhiri oleh huruf illah Dijasm dengan membuang huruf illah Dan fiil motor yang kedua ini disebut Fiil jawab Naam adapun tatakku di jazam dikarenakan diathafkan kepada tu minu dengan perantara huruf atof waw. Qala wa misalul jazmi bima. Contoh fil mudhari yang di jazam dengan ma. Qauluhu ta'ala firman Allah ta'ala ma nansakh min ayatin aw nansiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Di sini ma adalah amil yang menjazamkan dua fil mudhari. Fil mudhari yang pertama adalah nansakh di jazam dengan tanda sukun. Fi al yang kedua adalah na'ti. Ya, di dengan membuang huruf illah Adapun nun siha, nun si itu diatofkan kepada nansakh dengan au. Dijazm dengan disebabkan diathafkan. Qalau misalul jazmi bi mahma. Contoh fi'il mudhari' yang dijazm dengan mahma. Allah <kulhu> Ta'ala firman Allah Ta'ala wa qalu mahma ta'tina ta bihi min ayat Letus haronah bika, fahamah nah nula kebimuk ya mereka kaum musyrikin mengatakan, apapun yang kau datangkan kepada kami berupa ayat, berupa ayat dalam rangka men menyihir kami dengan ayat tersebut, maka kami tidak akan beriman kepadamu. Nah, di sini tak tina, tak tina dijazem oleh mahmak ta'ti di jazm dengan tanda dengan tanda membuang huruf illah di akhirnya Naam adapun sebagai jawabnya adalah fama nahnu lakabimumin berada pada mahal jazm berada pada mahal jazm sebagai jawab dari mahma Wa misalul jazmi bi izma contoh film mudhara yang dijazm dengan izma qulu kaucapanmu izma takum akum ma'ak Izma takum akum mak. Ma Kapanpun engkau berdiri, aku akan berdiri bersamamu. Takum. Ini filmodora yang pertama yang dijazam oleh Izma. Filmodora yang kedua adalah akum. Wa minalul jazmi bi ayun. Contoh filmodora yang dijazam dijazm dengan ayun. Allah Taala firman Allah Taala ayat mana tada'u falahul asmaul husna. Yeah. Ayat mana tada'u falahul asmaul husna. Apapun yang kalian seru maka baginya lah nama-nama yang indah. Nama di sini fil motorik yang dijazm adalah tad'u. tadgou dijazm dengan tanda membuang nun. ومثال الجزم بما ت Contoh film muzar yang dijazm dengan mata kau luka ucapanmu mata tak rujak rujak maka kapanpun kapanpun kau pergi atau keluar aku akan keluar bersamamu di sini mata menjazmkan dua film muzar film muzar yang pertama takhruj, rujak dijazm dengan tanda sukun film muzar yang kedua adalah akhruj juga dijazm dengan tanda sukun kalau misalul jazmi bi ayana contoh film muzar yang dijazm dengan ayyana qaulus sya'ir ucapan penyair, al-sya'ir ayyana tu'min ka ta'man ghayrana wa idza lam tudrik amna minna lam tazal hazira nam ayyana tu'min ka ta'man ghayrana nam kapan kapan kami merasa aman darimu maka engkau akan merasa aman dari orang lain selain kami wa idza dan jika engkau tidak mendapatkan keamanan dari kami maka selantiasa engkau waspada di sini lafaz ayyanatuk minka ta man ghairana ayyana menjasmkan dua fil mudhara fil mudhara yang pertama adalah tuk nituk min Nu'min Ya ayyana nu'minka Nu'min yang film udara yang pertama Film udara yang kedua adalah Ta'man Wa misalul bi biayna Contoh film udara yang dijazm dengan Ayna qawluhu ta'ala firman Allah Ta'ala Ayna ma takunu yudrikkumul maut Dimanapun kalian berada Niscaya maut akan Menjumpai kalian Ayat nah di sini menjazmkan men, men, dua fil mudhari fil fi mudhari yang pertama takhunu. dijazm dengan tanda membuang nun fil mudhari adalah fil mudhari yang kedua adalah yudrik dijazm dengan tanda sukun qala wa misalul jazmi bi anna contoh fil mudhari yang dijazm dengan anna qaulu ka ucapanmu anna tadhhab adhab ma'ak jadi ya, di manapun engkau pergi aku akan pergi bersamamu Wa misalul jazm bi Contoh jazm fil fi mudhari yang di jazm dengan haytsu ma. Qauluka ucapanmu haytsu ma tadhhab adhab ma'aka. Haytsu ma tadhhab Di engkau pergi aku akan pergi bersamamu. Ya, di sini fil fi mudhari yang pertama adalah tadhhab sebagai fil fi syarat, di jazm fil fi mudhari yang kedua adalah azhab ya, Sebagai fil fi jawab juga di jazm dengan tanda sukun. Qala wa misalul Contoh film mudhari yang di jazm dengan kaifama, qawluka ucapanmu kaifama tajlis ajlis ma'ak. Bagaimanapun kau duduk, aku akan duduk bersamamu. Naam. Di sini tajlis Film mudhari yang pertama di jazm oleh kaifama dan film mudhari yang kedua adalah ajlis. Naam, sebagai fi'il jawab di jazm dengan tanda sukun. Naam. Ini beberapa contoh yang disebutkan oleh pensyarah terhadap amil-amil yang mempengaruhi fi'il mudara' Wabillahi taala al-sawab wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.